Håller du på något annat lag än Blåvitt? Uh, Manchester United. Åh oh fan, du visste ju inte. Det har du inte skrivit någonstans. Mm, nej, men speciellt nu när vi är två matcher från Europa league och United ska in och spela där och fanns möter vi dem så är det inte så, är det inte så, så kul att uh... har, har vi fått en down to earth? Spelare för en gångs skull som inser att han kanske någon gång kommer spela mot ett storlag och därför inte står och poserar i kläderna. Eller vad är det, vad är det du säger? Lite så kanske. Det tycker jag i och för sig. Det är en intressant diskussion. Liksom. Man ser vissa spelare i Allsvenskan som ändå är en ganska stor liga och det är ganska stora lag som så fort deras favoritlag gör mål står och jublar ute på sociala medier. Det finns olika sidor av det, men inte tycker jag också. Visst är det det. Men alltså, jag tycker ju att IF Göteborg är en stor klubb och eh, vi ska ut i Europa och härja. Då kan vi mycket väl möta dessa storlagen. Det var ju bara så jävla patetiskt många Malmö-spelare på när eh, MFF, eller när eh, Real och PSK kom och besökte dem. De skulle byta tröjor och grejer. Ja, ja, ja. men det är äh, så kul att ställa det där, Billy, faktiskt. Stå fast vid den du är. <laughs> man